Джон Уіндем. День Трифідів. Текст читає Сергій Оробчук. Чотири. Примари минулого. Щоб дати Юрбі з кафе Рояль достатній простір для маневру, я заскочив на бічну вуличку в Сохо, плануючи скоротити відстань до Ріджен Стрит. Вочевидь голод вигнав більше людей з домівок. Якою б не була причина, я виявив, що ті місця, куди я заходив, стали більш людними, ніж коли я залишив лікарню. На тротуарах та вузьких вуличках люди постійно стикалися одне з одним. Біля вітрин крамниць, що їх розбивали тепер все частіше і частіше, скупчувався натовп. І це лише посилювало збентеження тих, хто намагався просуватися далі. Здавалося, ніхто в юрбах не збирався біля вітрин. Не був до кінця впевнений, на яку саме крамницю вони натрапили. Деякі з тих, хто стояв попереду, обмацували все навколо, шукаючи знайомі об'єкти. Інші нерозсудливо лізли вперед, ризикуючи розпороти собі живіт об уламки скла. Я відчував, що маю допомогти цим людям знайти їжу. Але чи варто це робити? Якщо я поведу їх до ще незайманої крамниці з харчами, то натовп не лише змете там все за п'ять хвилин, а й затопче більш слабких людей під час цього процесу. Все одно незабаром усе продовольство зникне, а що тоді стане з тими тисячами, що залишаться голодними? Можливо, треба зібрати невелику групу, і якось триматися разом невідомо скільки, але кого брати, а кого залишити. Щоб я не намагався придумати, жодне рішення не здавалося мені правильним. Навколо творилися брудні справи і не пахло жодним лицарством. Усі намагалися вирвати одне з одного ласи шматок. Один чоловік, наштовхнувшись на іншого і відчуваючи, що той несе якийсь пакунок, вихоплював його, сподіваючись, що там щось є і відходив у бік. У той час, як невдаха розлючено хапав руками повітря, або лупив кулаками, не розбираючись. Одного разу мені довелося швидко відскочити в бік, щоб мене не збив з ніг якийсь старий чоловік, який мчав проїжджою частиною, не турбуючись про можливі перешкоди. Він жадібно з хитрущим виразом обличчя притискав до грудей дві банки червоної фарби. На розі дорогу мені перекрила група людей, які ледь не плакали від розочарування, оточивши спантиличену дитину, яка бачила, але була ще замала, щоб розуміти, чого від неї хочуть. Я тривожився все більше, інстинкт, який боровся з моїм цивілізованим прагненням допомогти цим людям, відказував мені триматися від них подалі. Вони швидко втрачали всі звичайні обмеження. Крім того, мене охоплювало якесь ірраціональне почуття провини від того, що я можу бачити, а вони ні. Це спонукало мене приховувати від них свій зір, навіть тоді, коли я просувався серед них. Пізніше я зрозумів, наскільки слушним був цей інстинкт. Наблизившись до Голден Сквер, я почав подумувати про те, щоб звернути ліворуч і повернутися на Ріджен-стрит, де ширша дорога і легше рухатися. Я вже збирався зайти за ріг, щоб зробити це, аж раптом пролунав пронизливий крик, який зупинив і мене, і інших. Люди на всій вулиці теж стали і перелякано крутили головами, намагаючись здогадатися, що відбувається. Нервова напруга та стрес досягли межі. Жінки вибухнули плачем, а чоловіки, яких нерви були теж не в кращому стані, прокляттями. Адже звук був моторошний. Це була одна з тих речей, яких вони під світом очікували. Вони очікували, що він знову повториться. І він повторився. Перелякав усіх і захлинувся зойком. Але тепер він вже був менш тривожним, бо всі його очікували. Цього разу я зміг відзначити, звідки лунає звук. Кілька кроків, і я опинився біля входу до алеї. Коли я повернув туди, цей крик напівзойк знову повторився. Причину крику я побачив за кілька ярдів. Якась дівчина припала до землі, а в цей час кремезний чоловік гамселив її тонким латунним прутом. Її сукня була розірвана ззаду, і на тілі було видно червоні смуги. Коли я побачив ближче, то зрозумів, чому вона не втекла. Руки були зв'язані за спиною, а кінець матузки примотаний до лівого зап'ястя чоловіка. Я підійшов до цієї пари в той момент, коли він заніс руку для чергового удару. Мені легко вдалося вирвати прут в нього з руки, бо він нічого не очікував, і вдарити його в плече. Він одразу ж замахнувся в моєму напрямку важким черевиком, але я швидко відступив, а радіус його дій обмежувався мотузкою на зап'ясті. Доки я шукав в кишені ніж, він знову щосили вдарив повітря. Нічого там не зустрівши, чоловік розвернувся і добряче вперіщив дівчину. Потім лайнувся і потягнув мотузку, щоб змусити її підвестися. Я вдарив його в голову збоку, достатньо сильно, щоб зупинити і щоб у нього трохи пошуміло у вухах. Я ніяк не міг змусити себе звалити з ніг сліпого, навіть такого типа, як цей. Доки він приходив до тями, я нахилився і перерізав мотузку. Потім підштовхнув його легким ударом в груди, від чого він трохи розвернувся, втративши орієнтацію. Уже вільною рукою він розмахнувся і завдав би непоганого удару, але влучив не в мене, а в цигляну стіну. Після цього його вже нічого не цікавило, окрім болю в зламаних пальцях. Я допоміг дівчині стати, розв'язав її руки і повів вниз алеєю, в той час як кривдник досі ще лупцював повітря за нашими спинами. Коли ми звернули на вулицю, дівчина почала виходити із зацепініння і повернула до мене брудне, заплакане обличчя. – Але ж ви зрячі! – недовірливо вимовила вона. – Звичайно, – відповів я. – О, слава Богу, слава Богу! Я вже думала, що я одна така залишилася. Сказала вона і знову розплакалася. Я озирнувся. За кілька ярдів був паб, де грав грамофон, чулися звуки розбитих склянок і вирувало старе добре життя. Ще за кілька ярдів стояв інший паб, який наразі залишився нерушеним. Сильним ударом плеча я вибив двері до бару. Потім наполовину заніс, наполовину завів дівчину і всадовив її на стілець. Розламав сусідній стілець, і заклинив його ніжками ручки дверей, щоб сюди не навідалися інші гості. А тоді звернув увагу на пляшки з тоніком. Ми не поспішали. Вона зробила перший ковток і вдихнула. Я дав їй час прийти до тями, крутячи в руках келих і слухаючи пісеньку, яку грав грамофон у іншому пабі. Популярна на той час, хоча й доволі сумну. У холодильнику моя любов, а серце у морозилці. Вона пішла з іншим, не вернеться знов, отак написано в записці. Тепер вона більше про мене не дбає, і я потихенько собі замерзаю. Не так вже й приємно бути у кризі, коли в холодильнику моя любов, а серці у морозилці. Сидячи, я короткома роздивлявся в дівчину. Її сукня, принаймні те, що від неї лишилося, була хорошої якості. Голос у неї теж був приємним і явно не поставлений на сцені чи в кіно, бо стрес на нього ніяк не вплинув. Вона була білявкою, але волосся було радше платиновим здається, під плямами та брудом, ховалося гарне личико. Вона була на 3 4 дюйми нижче за мене, струнка, але не худа. Схоже, що вона могла застосовувати силу, якщо необхідно, але в її приблизно 24 роки ця сила не застосовувалася ні до чого, крім гри в м'яч, танців та, можливо, верхової їзди. Її руки були гарні й гладенькі, а нігті на пальцях, ті, ще збереглися, за довжиною були радше для краси. Алкоголь поступово пішов їй на користь. Після першої порції вона прийшла до тями настільки, що в ній вже заговорили звички. О Боже, я ж, мабуть, маю жахливий вигляд, зауважила вона. Ніхто крім мене не в змозі був цього помітити, але я промовчав. Вона стала і підійшла до дзеркала. Так і є, підтвердила вона. А де можете спробувати он там, запропонував я. Минуло 20 хвилин, перш ніж вона повернулася, зважаючи на обмежені можливості вона непогано привела себе до ладу, і її моральний стан значно покращився. Тепер вона вже більше нагадувала жертву насилля в уяві режисера, ніж справжню жертву. «Цигарету», – сказав я, – підсунувши ще одну склянку. Коли процес відновлення син завершився, ми обмінялися історіями. Щоб дати їй трохи часу, я розповів про себе. Потім вона сказала. «Трястя, як мені соромно. Я ж насправді зовсім не така. Тобто не така, як ви мене побачили». Насправді, я достатньо впевнена в собі, хоча ви, мабуть, так не думаєте. Але оце все було для мене занадто важким. Те, що сталося, дуже погано. А перспектива жахливого майбутнього здалася мені настільки непосильним тягарем, що я запанікувала. Я почала думати, що я, мабуть, єдина людина в цьому світі, яка може бачити. Це гнітило мене, я відразу ж перелякалася і втратила розум. Зламалася і розривілася, немов дівчина з вікторіанської мелодрами. «Я б ніколи, ніколи не повірила, що можу бути такою». «Не переймайтеся через це», – сказав я. «Найближчим часом ми, мабуть, багато дивного про себе дізнаємося». «Але це все мене справді турбує». Якщо я починаю так, вона не завершила речення. «Я теж ледь не запанікував у лікарні», – сказав я. «Ми люди, а не обчислювальні машини». Її звали Джазела Плейтон. Щось у ній здавалося мені знайомим, але я не міг зрозуміти, що саме». Її будинок був на Денроуд, у сенс Джонсвуді. Цей район більш-менш узгоджувався з моїми припущеннями. Я пам'ятав Денроуд. Окремі комфортабельні будинки, здебільшого потворні, але всі дорогі. Те, що їй вдалося уникнути загального лиха, було не меншою удачею, ніж в моєму випадку. Ну, можливо, більшою. У понеділок вона була на вечірці. Здавалося, доволі бучній. «Думаю, хтось вирішив, що буде весело, якщо змішати напої», – сказала вона але під кінець я почувалася, як ніколи кепсько, хоча й мало випила. Вівторок вона згадувала, як день страждань від нічуваного похмілля. Близько четвертої вона вирішила, що з неї вдосталь. Вона викликала служницю і дала інструкції не турбувати її, хоча б що сталося – проходження комети, землетрус або судний день. Після цього ультиматуму вона випила сильну дозу снодійного, що наче серце подіяло на неї як нокаут. Відтоді вона нічого не знала, аж доки цього ранку її не розбудив батько, який, спотикаючись, зайшов до кімнати. Джазело, сказав він, заради бога, виклич доктора Мейла. Скажи йому, що я осліп, сліпий, мов кріт. Вона зі здивуванням побачила, що вже майже дев'ята. Стала, швидко одягнулася. Слуги не реагували ні на дзвінок батька, ні на її власний. Коли вона спустилася, щоб розбудити їх, то з жахом виявила, що вони теж осліпли. Телефон не працював. Тож єдиним виходом для неї здалося сісти за кермо і привезти лікаря самій. Тихі вулиці, де не було жодної машини, здивували її, але перш ніж до неї дійшло, що сталося, вона проїхала майже милю. Коли ж вона зрозуміла, то запанікувала, а від паніки ще нікому не було користі. Була ймовірність, що лікар міг уникнути хвороби так само, як вона. Тож вона поїхала далі з вічайдушною, хоча й дедалі меншою надією. На півдорозі до Ріджен Стрит Двигун почав захлинатися і зрештою зупинився. Поспіху вона не глянула на датчик рівня пального і досуха спустошила запасний бак. Якось мить вона розгублена сиділа в машині. Тепер на неї дивилося кожне обличчя, але на той момент вона вже зрозуміла, що жоден з цих людей не може ані бачити її, ані якось допомогти. Вона вийшла з машини, сподіваючись знайти десь поблизу гараж, і підготувалася йти пішки, якщо не вдасться. Коли вона захлопнула за собою двері, якийсь голос гукнув її. «Ей, хвилиночку, друже!» Вона озирнулася і побачила, як до неї навпомацки рухається чоловік. «Що таке?» – спитала вона. Його вигляд не викликав у неї жодної довіри. Щойно він почув її голос, його манери відразу ж змінилися. «Я заблукав і не знаю, де я», – сказав він. «Це Ріджен Стрит. Просто за вами кінотеатр Нью Gallery", сказала вона і повернулася, щоб іти. Покажіть мені, де край тротуару, міс, сказав він. Вона завагалася, і цієї ж миті він підійшов ближче. Його витягнута рука намацала її рукав і вхопилася за нього. Потім він зробив випад вперед і боляче схопив обидві її руки. Та ти можеш бачити, чи не так? сказав він. Чому ж ти можеш, чорт забирай, а я та інші ні. Перш ніж вона зрозуміла, що відбувається, він розвернув її і звалив з ніг, а потім вперся коліном у спину. Він схопив її за обидва зап'ястя своєю великою рукою і зв'язав їх шматком мотузки, який витягнув з кишені. Потім підвівся і смикнув її, щоб вона теж стала на ноги. Чудово, сказав він. Тепер ти будеш моїми очима. Я голодний. Веди мене туди, де є хороше їдло. Ворушись. Джозела смикнулася вбік. Не піду. Розв'яжіть мені спочатку руки. Я. Він перервав її, давши ляпас. Думаю, цього вистачить, дівчинко. Вперед. Знайди мені щось погризти. «Їжу знайди, чуєш?» «Кажу вам, не буду». «Ще й як будеш, дівчинко? Щорти б тебе взяли?» – запевнив він її. Їй таки довелося це робити. Вона допомагала йому, але весь час шукала зручної нагоди, щоб утекти. А він саме цього й очікував. Одного разу їй майже вдалося це зробити, але він зреагував занадто швидко. Навіть коли вона вже звільнила руки, він підставив ногу, зваливши її на землю, і перш ніж вона встигла стати, знову схопив її. Після цього він знайшов міцну мотузку і прив'язав її до свого зап'ястя. Спочатку вона повела його до кав'ярні і показала холодильник. Агрегат вже не працював, але продукти в ньому ще були свіжі. Наступний візит був до бару, де йому захотілося випити ірландського віскі. Вона помітила, що пляшка стоїть на полиці, до якої він не може дотягнутися. «Якби ви розв'язали мені руки?» – запропонувала вона. «Ага, щоб ти мене пляшкою по голові гепнула!» «Я ж не вчора народився, дівчинко!» «Ні, я пити москоч Де він?» Вона почала розповідати, що є в різних пляшках, яких він торкався рукою. «Мабуть, я просто була приголомшена», – пояснила вона. «Зараз я вже бачу співдюжини способів, як можна було його обдурити. Мабуть, пізніше я вбила б його, якби ви не з'явилися. Але неможливо в одну мить змінитися і стати жорстокою. Принаймні, я так не можу. Спочатку я просто не могла зібратися з думками, Мені здавалося неможливим, що такі речі можуть відбуватися у нас час, що невдовзі хтось прийде і припинить це все. Перш ніж вони пішли, у цьому балі відбулася бійка. Інша група чоловіків та жінок виявила, що двері відчинені, і зайшла всередину. Її викрадач необачно сказав їй, щоб вона розповіла їм, що в пляшках. Почувши це, вони перестали говорити і повернули до дівчини свої незрячі очі. Почувся шепіт, а потім двоє чоловіків обережно рушили вперед. З виразу їх обличчя було видно, що вони налаштовані рішуче. Вона різко смикнула за мотузку. Обережно. вигукнула дівчина. Не вагаючись ані секунди, її викрадач розмахнувся черевиком. Удар виявився вдалим. Один із чоловіків зігнувся, скрикнувши від болю. Другий стрибнув уперед, але вона встигла відійти вбік, і він з гуркотом врізався у шинквас. Краще облиш її покидьку. захарчав той, хто тримав її. Він загрозливо крутив головою туди-сюди. Вона моя, чорт забирай, я її знайшов. Але було ясно, що інші так легко не здадуться. Навіть якби вони могли бачити грізне обличчя її супутника, це б їх навряд чи зупинило. Джозела почала розуміти, що дар зору, навіть якщо про нього знають і щуток, став скарбом, який перевершує всі статки, і цей скарб без жорстокої боротьби не віддадуть. Інші почали оточувати їх, тримаючи перед собою руки. Однією ногою вона дотягнулася до стільця, Схопила його за ніжку і кинула в них на шляху. Швидше. вигукнула вона, відтягуючи свого чоловіка назад. Двоє чоловіків перечепилися через стілець, на них зверху звалилася жінка. Вони одразу ж почали борситися на підлозі, Джозела протиснулася повз них, і вони вибігли на вулицю. Вона ледь розуміла, навіщо це зробила хіба тільки тому, що перспектива опинитися в рабстві у цієї групи лякала її ще більше. Чоловік їй навіть не подякував. Він просто наказав відшукати інший бар, порожній. «Думаю, – сказала вона тоном судді, – що він був не таким же і поганим чоловіком, хоча глянувши на нього, цього не скажеш. Він просто був наляканий. Десь у глибині душі він був переляканий ще більше, ніж я. Він дав мені якусь їжу і щось попити. Бити мене він почав лише тому, що був п'яний, а я не хотіла йти до його будинку разом з ним. Не знаю, що сталося б, якби не ви. Вона зупинилася, а потім додала – але мені все одно соромно за себе. Мабуть, думаєте, он до чого може, врешті-решт, докотитися сучасна молода жінка, чи не так? Кричати і впадати у депресію. Дідько. Вона вже мала набагато кращий вигляд і, очевидно, самопочуття, хоча й скривилася, коли потягнулася за келихом. Думаю, сказав я, що я мало зрозумів з того, що трапилося, і тому мені пощастило. Я мав би зробити більше висновків, коли побачив ту жінку з дитиною на пікаділі. Лише доля не дала мені потрапити в ту саму халепу, в яку потрапили ви. Ті, хто мають великий скарб, не можуть сподіватися на спокійне життя. Задумливо вимовила вона. Тепер матиму це на увазі, – сказав я. Я вже відчула це на собі, – зауважила вона. Кілька хвилин ми сиділи мовчки, прислухаючись до шуму, що долинав з іншого папа. То що, власне, ми плануємо робити далі? Нарешті, – сказав я, – я мушу повернутися додому. Там мій батько. Зрозуміло, що зараз немає сенсу шукати лікаря, навіть якщо йому пощастило залишитися зрячим. Здається, вона хотіла сказати щось інше, але завагалася. «Не заперечуйте, якщо піду з вами», – спитав я. «Мені здається, що зараз не той час, коли ми можемо вештатися поодинці». Вона повернулася і вдячно глянула на мене. «Дякую. Я вже хотіла вас попросити, але подумала, раптом у вас теж є хтось, кого ви хочете знайти». «Немає», – відповів я. «Принаймні в Лондоні». Я рада. Не те, щоб я дуже боялася, що мене знову спіймають. Тепер я буду набагато бережнішою. Але, чесно кажучи, я боюсь самотності. Я починаю почуватися настільки, настільки безпорадною та відрізаною від усього. Я починав бачити ситуацію в новому світлі. Відчуття звільнення дедалі більше змінювалось усвідомленням того, з якою жорстокістю ми можемо зіткнутися. Спочатку неможливо було не відчувати якусь перевагу, а отже й впевненість. Ми мали набагато більше шансів пережити цю катастрофу, ніж решта людей. Там, де їм доводилося рухатись навпомацьки і здогадуватися, що перед ними, ми могли просто заходити і брати те, що нам потрібно. Але за всім цим стояло чимало інших проблем. Я сказав, цікаво, скільком людям вдалося уникнути цього лиха і зберегти зір. Я бачив одного чоловіка, дитину і малюка. Ви не зустріли нікого. Здається, ми ще побачимо, що зір тепер є дуже рідкісним даром. Дехто, як бачите, зрозумів, що єдиний їх шанс вижити – це схопитися когось, хто може бачити. А коли всі вони це зрозуміють, то наслідки будуть не надто добрі. У той час мені здавалося, що нам доведеться обирати між двома варіантами. Або ти живеш сам у постійному страху, що тебе схоплять, або об'єднуєшся з іншими в групу, на яку можна покластися, щоб захиститися від інших. Ми мали бути або лідерами, або полоненими, і перед очима, Постала огидна картина кривавих ганстерських війн, що будуть вестися за те, щоб нами володіти. Я все ще прокручував у голові ці можливості, коли Джозела підвелася і повернула мене до сучасності. – Я мушу йти, – сказала вона. – Бідний тато. Вже за четверту. Коли ми знову повернулися на Ріджен-стрит, дещо раптом спало мені на думку. – Згадав, – сказав я. – Думаю, я пам'ятаю, де тут поблизу є одна крамниця. Крамниця все ще була там. Ми взяли собі пару мисливських ножів, що здавалося корисними, і ремені до них. «Почивайся, наче пірат», – сказала Джозела, застібаючи свій ремінь. «Думаю, краще бути піратом, ніж його коханкою», – сказав я. Пройшовши кілька ярдів у гору по вулиці, ми наштовхнулися на великий блискучий седан. Здавалося, що двигун у цієї автівки мав би просто муркотіти. Але коли я її завів, гуркіт здійнявся такий, що перекрив би увесь звичайний вуличний рух. Ми рушили на північ весь час, роблячи зигзаги, щоб не врізатися в кинуті машини та людей, які завмирали посеред дороги, почувши, як ми наближаємося. Всю дорогу вони з надією озиралися, коли ми під'їздили, і опускали голови, зрозумівши, що ми їдемо далі. По дорозі ми побачили одну будівлю, що зайнялася яскравим полум'ям, і хмару диму від іншої пожежі, десь на Оксфордстрит. На Оксфорд Серкус було більше людей, але ми акуратно об'їхали їх, обминули будівлю BBC і рушили далі на північ до Ріженс-парку. Я відчув полегшення, вибравшись з вулиць на відкритий простір. Тут не було нещасних людей, які блукали навпомацьки. Єдині рухомі об'єкти, які ми побачили на широких смугах трави, це дві або три невеликі групи трефідів. Похитуючись, вони рухались на південь. Якимось чином їй вдалося вирвати свої кілки із землі, і тепер вони тягли їх за собою на ланцюгах. Я пам'ятав, що в парку було кілька зразків з необрізаним жалом, Кілька прив'язаних, але більше з них, перебували за подвійною загорожою біля зоопарку. Тож мені було дивно, як їм вдалося вирватися. Джозела теж помітила їх. «Для них мало що зміниться», – сказала вона. Решту дороги ми проїхали майже не затримуючись. За кілька хвилин я зупинився біля будинку, на який вона вказала. Ми вилізли з машини, і я відчинив ворота. Коротка доріжка огинала густий чагарник, що приховував більшу частину будинку, якщо дивитися з дороги. Коли ми зайшли за ріг, Джозела закричала і кинулася вперед. На гравії, впавши на живіт, лежала якась людина. Її голова була повернута набік, тож можна було бачити одну сторону обличчя. Я відразу ж помітив яскраву червону смугу на щоці. «Стояти!» – крикнув я їй. Тривога в моєму голосі виявилася достатньою, щоб стримати її. Тепер я помітив Трифіда. Він ховався серед кущів дуже близько від розпростертої фігури. «Назад негайно!» – крикнув я. Усе ще дивлячись на чоловіка, що лежав на землі, вона завагалася. «Але ж я повинна!» – почала вона, повертаючись до мене. А потім зупинилася, витріщила очі і закричала. Я повернувся і побачив, що лише за кілька футів від мене височіє три Машинально одним рухом я закрив очі руками. Почулося хльоскання жала, але мене не збило з ніг і навіть не обпекло. У такі моменти розум працює з блискавичною швидкістю. Утім, зараз радше інстинкт, ніж мозок, Змусив мене відскочити, перш ніж Трифід стиг вдарити знову. Я кинувся на нього, щоб звалити на землю, і навіть упавши разом із ним, тримався за верхню частину стебла, намагаючись вирвати чашечку та жало. Стебла Трифідів не кусаються, але їх можна пошкодити. Цей був добряче пошкоджений, перш ніж я встав. Джозела приголомшено стояла на місці. «Ідіть сюди», – сказав я їй. «Там, у кущах за вашою спиною, є і інші». Вона перелякано глянула через плече і підійшла. Але ж він вдарив вас, не вірячи власним очам, сказала вона. Чому ж вони? Не, не знаю. Мав би загинути, відповів я. Я глянув на поваленого трефіда, Раптом згадавши про ножі, які ми взяли для захисту від інших ворогів, я скористався своїм, щоб відрізати жало. Я оглянув рослину. Це все пояснює, сказав я, вказавши на мішечки з отрутою. Вони сплющилися, бо зовсім порожні. Якби вони були повні або заповнені хоча б частково, я опустив великий палець вниз. До того ж я мав дякувати своєму набутому імунітету до отрути. І все ж на долонях в мене з'явилася бліда-червона смуга, а шия просто жахливо свербіла. Я почухав її, поки стояв, роздивляючись жало. Дивно. Пробурмотів я радше самому собі, але вона почула мене. Я ніколи не бачив, щоб їхні мішечки з отрутою були настільки порожні. Він, мабуть, до стобіси людей встиг вжалити. Але навряд чи вона мене почула. Вся її увага була прикута до чоловіка, який лежав на доріжці, і вона дивилася на Трифіда, що вичікував неподалік. «Ми можемо якось забрати його звідси?» – спитала вона. «Лише тоді, коли вдасться розібратися з цими істотами», – сказав я їй. «Крім того, боюся, що ми вже нічим йому не зможемо допомогти». «Ви хочете сказати, що він мертвий?» «Я кивнув». «Так, жодних сумнівів». Я бачив людей, яких жалили Трифіди. «Хто він?» – додав я. «Старий Пірсон. Він займався у нас садом і батька возив. Такий чудовий був дідусь, я з його знала. Мені шкода. Почав я, намагаючись придумати щось відповідне моментові, але вона перервала мене. «Гляньте, гляньте!» – вона вказала на доріжку, що повертала за будинок. За рогу було видно жіночу ногу в чорній панчосі та туфлі. Ми обережно оглянули все навколо, а потім спокійно перейшли на місце. Звідки можна було краще бачити. Якась дівчинка в чорній сукні лежала на доріжці, наполовину впавши у квітник. На її гарному квітучому личку був яскравий червоний рубець. У Джозели перехопило подих, а на обличчі з'явилися сльози. «О, це ж Бідна маленька Енні, сказала вона. Я спробував трохи заспокоїти її. «Вони навряд чи це відчули, обидва», – сказав я. «Коли укус достатньо сильний, щоб убити, це милосердна смерть». Ми не помітили в кущах жодного трефіда. Можливо, це один убив обох. Разом ми підійшли до будинку і зайшли через чорний хід. Джозела погукала. Відповіді не було. Вона гукнула знов. Ми обидва слухалися в повну тишу, що огорнула будинок. Вона повернулася і глянула на мене. Жоден з нас не сказав ні слова. Дівчина тихенько прийшла коридором до завишених сукном дверей. Щойно вона відчинила їх, пролунав свист, схожий на хльоскання батога і щось вдарилося об двері Тарамо приблизно за дюйм від її голови. Джозела швидко зачинила двері і повернула до мене перелякане обличчя. «Там у залі є один», – сказала вона. Вона говорила перелякано, напівпошипки, ніби хтось міг нас почути. Ми знову повернулися до парадних дверей через сад. Ідучи по траві, щоб не було чути наших кроків, ми рухалися навколо будинку, доки не змогли добутися до зали. Французьке вікно, що виходило в сад, було відчинене. Скло на одній з його половинок розбите. По килиму тягнулася брудна стежка. У кінці її посеред кімнати стояв тріфіт. Верхівка його стебла легко коливалася, майже торкаючись стелі. Біля його вологого, волохатого стовбора лежало тіло літнього чоловіка, вдягненого в яскравий шовковий халат. Я схопив Джозелу за руку, бо боявся, що вона може кинутися туди. «Це ваш батько?» – спитав я її, хоча це і так було зрозуміло. «Так». Відповіла вона і затулила очі руками. Її тіло трохи тримтіло. Я стояв на місці, не зводячи очей з трифіда, щоб не дати йому рушити в наш бік. Потім я подумав про свою хустку і дав її дівчині. Більше тут же нічим було зарадити. Трохи пізніше вона якось взяла себе в руки. Згадавши людей, яких ми бачили сьогодні, я сказав. Знаєте, я думаю, що краще б зі мною сталося щось подібне, ніж бути таким, як і, інші. Так. Погодилася вона, трохи помовтівши. Вона підняла очі на небо. Над нами була спокійна бездонна блакить, в якій, мов білі пір'їнки, плавали кілька хмарок. О, так! Уже впевненіше повторила вона. Бідний тато. Він би не витримав сліпоти. Він дуже сильно все це любив. Вона ще раз оглянула кімнату. Що робити, мамо? Я не можу піти. У цю миття помітив, як у ще в цілілому віконному склі відбився якийсь рух. Я озирнувся і побачив ще одного трифіда, який вирвався з кущів і йде газоном. Похитуючись, він рухався просто на нас. Я чув, як шелестить шкірясте листя, коли стебло похитується туди-сюди. Баритися не було часу. Я і гадки не мав, скільки ж тут може бути трифідів. Я знову схопив Джозелу за руку, і ми побігли тим шляхом, яким прийшли. Лише коли нам вдалося залізти до машини, вона по-справжньому розридалася. Якщо виплачеться їй стане легше. Я прикурив сигарету і замислився над тим, що робити далі. Звичайно, вона не захоче кидати батька там, де ми його залишили. Їй захочеться поховати його по-людськи, нам разом доведеться копати могилу і робити все, що заведено. А перш ніж ми хоча б спробуємо це зробити, потрібно якось позбутися трефідів, які вже були там, і не дати наблизитися іншим. Загалом, мені було б легше кинути всю цю справу, адже це був не мій батько. Щоб більше я думав про цей новий аспект ситуації, що склалася, то менше мені подобалося, що я і гадки не маю, скільки трифідів може бути в Лондоні. У кожному парку їх було щонайменше кілька. Як правило, їм підрізали жала, і вони могли вештатися навколо. Часто бувало так, що трифідів тримали прив'язаними до кілка, не чіпаючи жал, або обгородивши друйтаною сіткою. Думаючи про тих, яких ми зустріли в Рідженс парку, я запитав себе, скільки їх могли тримати за огорожами в зоопарку і скільки з них уже встигло втекти. Яка кількість була і в приватних садах. Ці мали б бути з обрізаними жалами, але ніколи не можна сказати, наскільки далеко може зайти людська легковажність. Крім того, було ще й кілька розплідників та експериментальних станцій. Розмірковуючи над цим, я відчув, що десь у глибині мозку крутиться якась інша думка якісь асоціації, що ніяк не могли з'єднатися. Якусь хвилинку чи дві я намагався зібрати їх докупи, і раптом все стало на місця. Я майже почув голос Волтера. «Кажу тобі, Трифід має набагато більше шансів вижити, ніж сліпа людина». Звичайно, він говорив про людину, осліплену жалом Трифіда. І все ж таки це було потрясіння. Більше, ніж потрясіння. Це мене трохи налякало. Я спробував згадати. Ні, це просто загальні припущення. І все ж тепер вони здавалися трохи моторошними. «Заберіть наш зір», – сказав він, – «і вся наша перевага над ними зникне». Звичайно, збіги трапляються весь час, але тут їх можна помітити всюди. Хрускіт гравію повернув мене до реальності. Цей один із тріфідів, гойдаючись, рухався доріжкою до воріт. Я нахилився і підняв скло. «Їдемо, їдемо!» – історично закричала Джозела. «Ми тут в безпеці», – сказав я їй. «Я хочу подивитися, що він робить». У цьому я зрозумів, що одне з моїх питань розв'язано. Звикнувши до трифідів, я забув, що відчувають інші люди, коли бачать цю рослину з необрізаним жалом. Я відразу збагнув, що про те, аби повертатися назад, немає мови. Дивлячись на озброєного трифіда, Джозела думала лише про одне – як тікти від нього подалі. Ця істота зупинилася біля одного з ворітніх стовпів. Можна було заприсягтися, що вона прислухається до навколишніх звуків. Ми сиділи абсолютно нерухомо і спокійно. Джозела з жахом дивилася на Трифіда. Я очікував, що він кинеться до машини, але цього не сталося. Вочевидь, наші приглушені голоси всередині ввели його в оману, і він вирішив, що ми десь далеко. Маленькі голі палички почали різко стукати по стеблу. Він похитнувся, незграбно розвернувся вправо, і з них за поворотом наступної доріжки. Джозела полегшено зіткнула. «Удавайте швидше заберемося звідси, доки він не повернувся». Почала благати мене вона. Я завів двигун, розвернувся, і ми знову поїхали в бік Лондона.